Pista 20. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 227 Alte caracteristici ale drumurilor în cașe. Drumul de coastă era legat de drumul anzilor printr-o serie de drumuri transversale, la distanțe fixe din 7 în 7 km. Erau marcate cu pietre indicatoare, erau mărginite de balustrade de piatră pentru protecție. De pildă contra în nisipării, iar în zonele mlăștinoase drumul era ridicat în Rambleu cu 3 metri deasupra mlaștine. Podurile incașe erau de diferite feluri. Erau pontoane de plute sau de bărci din lemn ușor de balța, acoperite cu un strat de iarbă. Erau poduri arcuite de piatră, dar nu peste râguri mai, mai late de 12 metri. Erau apoi acele uimitoare lucrări de inginerie, unice în întreaga Americă precolumbiană, care erau podurile suspendate. Trecând peste torenți și prăpărstii la înălțime mecitoare, aceste poduri erau făcute din odgoane groase, confecționate din fibre de agave, ținute împreună de frânghii suplimentare, pod solid ancorat în pământ și asigurat cu pilon de piatră. Două odgoane serveau drept parapete, iar alte trei drept bază, susținând scândurile puse una lângă alta, pentru trecerea oamenilor și animalelor. Din cele peste 40 de asemenea poduri mari și vreo 100 mai mici, care se cunosc, cel mai lung de 45 de metri, a rezistat și a fost folosit mai bine de 500 de ani, până în ultimii ani ai secolului trecut. Odgoanele de suspensiune erau locuite în fiecare an. Satului mai apropiat îi revenea sarcina de a păzi poduri. În multe cazuri existau două asemenea poduri paralele. Unul era rezervat regelui și de alților demnitor, celălalt oamenilor de rând, care trebuiau să plătească taxa de pod. De-a lungul drumurilor erau instalate stații de poștă, la distanță de 20 de kilometri pe drumurile de munte și de 30 de kilometri pe drumul de coastă. Erau case mici, din piatră sau din cărămită uscată, cu o singură încăpere, în care drumeții oficiali găseau adăpost și mâncare. În locul corvezilor impozite, obligatorii, comunitățile rurale se îngrijeau să aprovizioneze stațiile din raza lor. Pe întregul teritoriu al Imperiului Inca, cu o suprafață de un milion și jumătate de kilometri pătrați, comunicațiile cu punctele cele mai îndepărtate erau asigurate printr-un sistem foarte simplu – al curierilor alergător, Ciaschi, din 3 în 3 km, iar în regiunile de munte, din 2 în 2 existau posturi permanente de curieri, funcționând zi și noapte. Ciaschi se scrie C-H-A-S-Q-U-I. Imediat ce sosea alergătorul de la postul vecin, ștafeta era preluată și predată în câteva minute curierului alergător de la postul următor. Mesajul era oral, era însoțit însă și de respectivul pro-memoria de sfor cu noduri și trebuia să fie ținut secret sub sancțiunea pedepsei cu moartea. În felul acesta, o comunicare putea să fie transmisă cu o viteză de peste 400 de kilometri în 24 de ore. Construcțiile Faima civilizației Inca este legată și de masivele lor construcții în piatră, temple, palate, depozite, furterețe, răspândite din regiunile de junglă până la Marele Podiș și din zona de deșert de pe coastă până la înălțim de peste 4.000 de kilometri. Aceste structuri se întindau pe imensa distanță de 4.600 de kilometri, deci de peste 5 ori mai lungă decât a regatului mediu egiptean și aproape că le egalau ca volum de construcții pe cele ale imperiului Roman. Orașul Cuzco, cu o populație de 200.000 de locuitori, centrul politic și religios al imperiului, avea străzi pavate, unele chiar cu un trotuar îngust de o jumătate de metru și palate de piatră cu fațade pe o lungime de 100-200 de metri, a căror înălțime însă nu depășea 4,50 metri. Construcțiile erau din blocuri rectangulare masive, unele cântărind câteva tone, dar atât de bine tăiate, ajustate și șlefuite, încât între ele nu intra o lamă de cuțit. Aspectul străzilor era deprimant. Piatra clădirilor era de o culoare foarte închisă, casele n-aveau ferestre spre stărate și de obicei nici portaluri. Un templu putea atinge o înălțime de 12 metri, astfel era templul Soarelui din Cuzco, plin de comor și având în imediată apropiere alte temple mai mici sau capele dedicate stelelor, fulgerului, lunei, tunetului, curcubeului, de asemenea casa fecioarelor Soarelui în care trăiau 1500 de femei, cele mai frumoase erau consacrate cultului Soarelui, celelalte se ocupau cu confecționarea veșmintelor și ornamentelor rituale și ceremoniale. Edificiile civile erau foarte modeste, nu aveau niciun etaj. În caz și nu cunoșteau arcul sau bolta, acoperișul era făcut din rogojină acoperită cu un strat de argilă amestecat cu pietriș, ferestrele dinspre curta interioară erau foarte mici și plasate imediat sub acoperiș, lăsând să intre puțin aer și mai puțină lumină. Vestiturile exterioare erau lipsite de ornamente sculpturale sau picturale, cel mult dacă un element ornamental ar putea fi considerată tipica formă trapezoidală a cadrului ușilor, cu lespedea superioară de antablament mai scurtă decât cea de jos. Aceeași formă trapezoidală aveau și nișele ferestrelor. În schimb, ceea ce impresionează este regularitatea geometrică a planului urbanistic, care prea puțin putea invidia regularitatea străzilor unui castru roman, precum și masivitatea volumelor și tehnica construcției. Din reconstituirea planurilor mai multe orașe în cașe apar în mod clar obiectivele care nu puteau lipsi piața trapezoidală, tipic în cașă, complexul de clădiri rezidențiale ale guvernatorului sau ale lui Inca, altarul templu cu scări din centrul pieții, casa curierilor, ceaschi, grânarul cu proviziile de borum și de vasole, casa pasnicilor, platformele pentru alimentele puse la uscat, locuințele private și zidurile de protecție contra eventualelor inundații. Orașele Incașe nu erau înconjurate de ziduri de apărare, în schimb aveau fortărețe independente ca acea fortăreață enormă de lângă Cusco. Saxo-Huaman, imensă și complexă ca un mic oraș, cu un uriaș rezervor pentru apă de băut, cu depozite de arme și de alimente, cu locuințe pentru soldați, precum și un palat pentru Inca. Nota 1. Conchistadorii se întrebau dacă nu cumva fortăreața aceasta fusese construită de diavoli. Închei nota. Saxo-Huaman se scrie s a c -S o h u a m a n Sistemul defensiv al fortăreței era asigurat de două turnuri de apărare de trei ziduri paralele, unul continuu cu o lungime de 500 de metri și înalte de 20 de metri. Zidurile erau construite cu blocuri ciclopice, fiecare cântărind între 12 și 20 de tone, iar o galerie subterană făcea legătura cu orașul. Construcția fortăreței, pentru care Inca Tupac a folosit 20.000 de lucrători a fost începută în primii ani ai secolului XV și a durat 70 de ani. Căci giganticele blocuri trebuiau desprinse din munte, duse la o mare distanță, în timp ce mijloacele tehnice de construcție erau limitate la pârghii, funii, planuri inclinate din pământ, bătut sau din piatră, iar pentru cioplitul blocurilor exclusiv unelte din rocă dură vulcanică. Blocurile nelegate cu mortar sau ciment erau totuși tăiate cu o precizie incredibilă, dar ceea ce este mai uimitor e că blocurile n-aveau decât puține, o formă prismatică, ci diferite forme geometrice neregulate, concepute anume pentru a se îmbuca ingenios unul cu altul, ceea ce complica cu atât mai mult lucruri, cu cât fiecare bloc trebuia de zeci de ori ridicat, încercat, coborât și din nou încercat, până să ajungea la o formă milimetric perfectă în 1557, un cronicar spaniol care văzuse această construcție. Citesc, nici apeductul din piatră din Segovia, nici construcțiile lui Hercule, nici opera romanilor nu aveau demnitatea acestei furtărețe. Închei nota. După același sistem și în același stil, erau construite și alte orașe, la altitudini ce depășesc 2400 de metri, suspendate parcă deasupra voilor și prăpăstilor, o serie de orașe fortărețe, situate la aproximativ 15 km unul de altul și legate între ele de drumuri pavate cu lespes de piatră, erau destinate să apere imperiul de invazia altor triburi. Dintre toate, aspectul cel mai fantastic îl are Maciu Piciu. Nu se știe care era numele adevărat, cronicarii timpului nu-l pomenesc. Descoperit abia în 1911, a rămas timp de aproape o jumătate de mileniu necunoscut restului lumii, deși situată la numai 130 de km nord-vest de Cuzco. Ascuns printre piscurile andine, la o înălțime de peste 4.000 de metri, orașul Forterață este edificat în întregime din piatră, construit în terase cu piețe, temple și locuințe, palate regale și căzărni, fortificat și cu construcțiile înscrise într-un plan urbanistic de o regularitate caracteristică orașelor în pe pantele foarte piezivșe urcă drumuri treate în stâncă, printre care erau amenajate în terase suprafețe de teren rezervate pentru cultivarea porumbului, dar care nu puteau hrăni mai mult de 500 de oameni. Apa de ploaie colectată în 16 bazine serva la irigarea teraselor cultivate. Abandonat brusc din motive necunoscute, Maciupiciu oferă, așa cum în întreaga istorie numai orașele Pompei și Herculanum dezvăluie atât de fidel trecutul, imaginea perfectă a unui oraș fordăreață în Caș. Maciupiciu se scrie M-A-C-H-U, spațiu P-I-C-C-H-U. Stilul de viață, obiceiuri și rituri Contrastează violent cu grandoarea unor asemenea realizări simplitatea condițiilor și stilul de viață a poporului Inca. Un căpere fără ferestră și fără coș cu intrarea acoperită cu o pătură de lână în tip de ușă, fără niciun fel de mobilă. Doar șeful tribului putea să aibă un scaunel cu câteva piei sau pături de lână de lamă în loc de pat, astfel arăta casa unui om simplu. Casa era făcute cu ajutorul vecinilor, din piatră brută, acoperită cu lut sau din cărămizi uscate la soare și cu acoperișul dintr-un strat de pământ cu iarbă. Alimentația incașilor consta din fierturi, în principal de porum, fasole, o specie de cartofi și, în zona de alge marine. NOTĂ Incașii nu prăjeau alimentele și nici nu întrebuințau în alimentație grăsimi. Închei nota Carnea de lama, sărată și uscată la soare, era fiartă la un loc cu făină de cartofi. O băutură obținută prin fermentația boabelor de porumb completa masa obișnuită a țăranului. Drept veșminte, și purtau o fâșie de stofă în jurul coapselor, un fel de poncio din lână de lama cu deschizături pentru cap și pentru brațe, iar contra frigului o scurtă manta de lână groasă. A fel de simplă era și îmbrăcămintea femei, poncio lung până la glesne și strâns la mijloc cu un bru, aceeași mantat de lună iarna și în plus un șal prins cu o cheotoare de metal. Inca însuși și toți înalții indemnitari purtau pe lângă tot felul de podoabe scumpe același tip de îmbrăcăminte, dar dintr-o țesătură mai fină. Momentele importante ale vieții încașilor se desfășurau însoțite de felurite acte magice sau, în familiile nobile, de ceremonii religioase care însă nu erau fastoase. Îndată după nașterea copilului, craniul noului născut era legat între două planșe de len, care, purtate tot timpul până la vârsta de patru sau cinci ani, presau fruntea și ceapa, deformându-i în, în înălțimea forma capului. Acest ciudat obicei pe care îl practica și poporul Maya avea rostul magic de a alunga demonii care amenințau sufletul, adică forța vitală a omului, forță al cărei sediu era tocmai capul. Copiilor care erau alăptați până la 2-3 ani, li se dădea un nume provizoriu când împlineau 2 ani, iar la 14 ani, în cadrul unei ceremonii familiale, li se dădea numele definitiv al tatălui, al unui unghi sau al unui animal. Fetele căpătau numai de stele, de plante sau de pietre semiprețioase. În familiile nobile, această ceremonie era foarte complicată. Tinerii trebuiau să treacă o probă de forță și de rezistență, o cursă de 12 km. Apoi avea loc ritualul perforării lobului urechii, semn că urma să fie instruit în meșteșugul armelor. Ritualul băiei purificatoare, jurământul de credință lui Inca, sacrificiul efectuat de către preoți al unei lama. Ceremonia se încheia cu vizita la cel mai învârstă membru al familiei, care cu această ocazie îi dăruia un scut, o suliță și o praștie, armele aristocraților. Instrucția era rezervată exclusiv fiilor nobililor și demnitarilor. Știința nu este pentru popor, ci pentru cei ce, descind din nam înalt, hotăra categorii codului Inca Tupa. Căci, citez, pe oamenii de jos știința i-ar face orgolio și îngânfați, închei citatul, iar dacă ar fi și ei instruiți, citez, aceasta n-ar face decât să scade demnitatea în altelor slujbe și să dăuneze statului, închei citatul. Fiii de nobil studiau timp de patru ani în colegii speciale sub conducerea înțelepților, învățați de renume cu toții aparținând marii aristocrații și familiei regale. În primul an studiau limba Kuechua, vorbită de Inca și limba oficială a statului. Kuechua se scrie q u e -K h u a În al doilea an, noțiuni de religie, de teologie și de ritual. În ultimii doi ani studiau tradițiile istorice naționale, matematică, astronomie, etc., dar mai ales erau inițiați în tainele Cuipului, ale sforilor înnodate care țineau loc de scriere. Vârsta căsătoriei era fixată la 18-20 de ani pentru fete și 22-24 pentru băieți. În principiu căsătoria era monogamică, dar era obișnuită, cum s a văzut, și concubinele, în număr determinate de rangul social al bărbatului. NOTĂ Dar numai prima soție era considerată cu adevărat soție legitimă. Închei nota după ce tânărului sau văduvului i se dădea o soție, căci posibilitatea de a-și o alege singur era foarte mică, dacă nu da dreptul nulă, actul căsătoriei constat dintr o simplă unire a mâinilor, precedată de alte acte religioase, confesiunea și sacrificarea unei lama. Curma un schimb de daruri între familie și un banchet nupțiat. Bărbatul nu își putea repudia soția legitimă. O concubină, da, fără să o poată însă dărui altcuiva. Dacă soția deceda, soțul se putea recăsători, dar nu cu vreuna din concubine. Adeseori concubinele erau primite ca moștenire, de la tatăl sau de la frații decedați. Dar moștenitorul nu putea avea raporturi intime cu concubinele cu care tatăl sau frații lui avuseseră copii. Orfanii erau încredințați unor văduve fără copii care îi creșteau cu cheltuiala statului. Când orfanul ajungea la vârsta majoratului, văduva devenea concubina lui până când guvernatorul provinciei îi dădea o soție legitimă. De obicei însă, văduva rămânea până la sfârșitul vieții în casa celui pe care îl crescuse, ceea ce echivala cu o echitabilă recompensă. Ciclul vieții se încheia cu obișnitele rituri funebre. Cadavrul era dus la reus spălat și îmbrăcat cu hainele cele mai bune ale răposatului. Se privegea toată noaptea, în care timp bărbații jucau un joc cu un fel de zar, în care se credea că se retrăsese sufletul mortului. Urmau litanii, un dans ritual lent în jurul corpului neînsuflățit, un prânz funerar și, la urmă, înmormântarea în poziția gemuită, în morminte care, în zonele de munte aveau aspectul unor mici catacombe, cu hrană și cu uneltele defunctului puse alături. Năta 1. În mormintele femeilor se punea și lână pentru tor și, eventual, un război de țesut. Nota. Incașii erau convinși că sufletul nu dispare, viața de dincolo continuând-o într-un fel pe cea de aici. Morții deveneau făpturi supranaturale care puteau face rău sau bine celor vii. Defuntul se reîncarna într-un descendent, dar numai dacă trupul îi era conservat cu grijă. De aceea, Incașii, asemenea egiptenilor, practicau un fel de îmbălsămare. Funeraliile unui Inca erau grandioase. Timp de o lună întregul imperiu ținea post. Se organizau procesiuni solenne cu lamentații, imnuri și rugăciuni. Tot o lună dura și dolul pentru un alții demnitari. În primele timpuri monarhului îi erau sacrificate câteva concubine și câțiva servitori. Apoi sincerosul obicei a fost înlocuit cu sacrificarea mai multor lame. După o lună mumia lui Inca era dusă în camera sepulcrată. Amenajată într-un perete de stâncă sau într-o grotă naturală, punându-i se alături o mare cantitate de vasă și alte obiecte de aur și de argint. Religia Corpul sacerdotal Credințele religioase pătrundeau în toate planurile vieții încașilor, care erau considerați printre popoarele cele mai religioase din lume. Însuși, suveranul se considera fiul soarelui. Într-adevăr, cultul soarelui ocupa un loc deosebit ca religie oficială de stat. Credințele religioase populare, însă erau de o fantezie mai bogată. Miturile cosmogonice vorbesc despre creatorul suprem care, ieșind din marele lac Titicaca, s-a dus la Tiahuanaco, unde a creat soarele, luna și stelele, după care a făcut din piatră și din lut pe primii oameni, dându-le și un conducător. Nota 2 Apoi a răspândit oamenii prin grote și prin păduri, pe câmpii și pe malurile râurilor, pe întinderea întregii țări, unde ei au devenit strămoșii triburilor. La urmă a străbătut țara pornind înspre miaze noapte, luând chip de moșna cu barbă lungă și un toiac fermecat, cu care făcea tot felul de minuni, apoi a dispărut în mare. Închei nota. Acest zeu purta numele Viracocia, în ținuturile de munte sau Pacia Camac, în zona de coastă și era reprezentat ca om, dar cu cap de jaguar, animal care pentru Incaș era simbolul puterii. Alte divinități dintre cele mai mult adorate erau zeița pământului și a fertilității, Pacia Mama, care dă suflet munților și râurilor, animalelor și plantelor, zeul ploilor și al furtunilor, Ilapa, zeul soarelui, Intis, venerea de popor ca și de nobil, în regiunile de coastă divinitatea principală era luna, considerată ca având o putere superioară soarelui, întrucât putea fi văzută pe cer și în timpul zilei și putea produce eclipsa de soare. Cum concepțiile lor religioase erau fondate pe o concepție animistă despre natură, încași adorau și fulgerul, și tunetul, și curcubeul, și corpurile cerești, lăcașuri ale spiritelor. Divinității oficiale principale îi era dedicat faimosul templu al soarelui din Cusco, cea mai frumoasă creație a arhitecturii în cașe. Descrierile cronicarilor contemporani îl prezintă ca pe un monument de o magnificiență unică. Templul, cu un perimetru de 400 de metri și o singură intrare, avea un sanctuar imens, numit Casa de Aur, de la plăcile de aur cu care era tapetat, cu mulțime de idol, de vase și de alte obiecte, toate din același metal prețios. Pe altar se aflau trei imagini tot de aur. Alături de altar, în nișe speciale, erau mumiile suveranilor decedați, așezând pe scaune de aur. În partea de sud a templului se afla fabuloasa grădină de aur, în care totul era confecționat din aur, iarba, florile, arbuști, porumbul, animalele, păsările, reptilele și figurile a doi păstori în mărime naturală, totul având sensul de ofrandă adusă zeului soare. Corpul sacerdotal, foarte numeros, era împărțit în diferite categorii. Unii erau numiți de Inca sau de guvernatorii provinciilor. Alții deținau ereditar această funcție. Funcția de mare preot era deținută de o rudă apropiată a lui Inca. Marele preot nu se putea căsători, poseda domenii imense, dar veniturile le cheltuia aproape în întregime pentru a ajuta săracii, văduvele și orfanii. O categorie semiclericală importantă o constituiau fecioarele soarelui. Trăiau în anumite mănăstiri, îngrijau de temple, dar, în ocazii deosebite, unele erau și sacrificate zeului Soare. Alte categorii, care însă nu erau propriu zis preoți desfășurau alte activități cu caracter religios, vrăjitorii, vindecătorii și ghicitori. Ghicitorii, ghicitorii celibatari și vegetarieni își desfășurau activitatea numai în temple, observând zborul păsărilor, măruntaiele, animalelor sacrificate, flăcările focului ritual, etc. O instituție interesantă și originală a încașilor era instituția confesiunii. Mărturisirea era făcută numai în fața unor special sacerdos-confesori. Păcatele deosebit de grave însă trebuiau mărturisite numai marelui preot. Fiecare sat avea un confesor, căci mărturisirea era considerată o datorie civică din moment ce păcatele unui individ puteau avea, se credea, urmări grave pentru întreaga colectivitate din care făcea parte. Confesiunea era secretă, păcatele mărturisite erau numai cele în legătură cu viața religioasă, cu proprietatea sau cu viața altora. La uneori, omul își mărturisa și dorințele și intențiile. La urmă, confesorul îi dădea sfaturi morale și penitente, păcătosul făcea o baie purificatoare, de obicei actul confesiunii avea loc pe malul unui râu, după care era mântuit. Ca ofrande se aduceau la altare frunze de coca și mai ales de tutun, plante întrebuințate din cele mai vechi timpuri în scop magic religios sau medicat. Apoi mici plăci de aur sau de argint, figurine de oameni sau animale din același metale, scoci marine, ofrande frecvent aduse divinităților mării și izvoarelor și veșminte de lună. Nu flori sau alimente, nu fructe sau băuturi ca la alte popoare vechi dreptofrande sau sacrificii cu ocazia începerii unei construcții se aduceau foi de coca și fetuși de lama sacrificiile sângeroase aveau o mare importanță căci sângele victimei, deci principiul forței vitale, avea proprietatea magică de a dărui viață, fertilitate și sănătate aceste sacrificii erau foarte strict reglementate pentru fiecare zeu în parte și pentru fiecare ocazie era stabilită culoarea, vârsta numărul și genul de vietate sacrificată Bineînțeles că cele mai importante erau socotite sacrificiile umane, în ocaziile cele mai solemne sau cele mai grave, într unarea unui inca, epidemii, foamete sau război. Erau sacrificați și copii în scopul de a salva viața părinților bolnavi când vindecătorul indica acest fel de sacrificiu ca fiind singurul remediu posibil. Cunoștințe științifice și preocupări artistice În anumite domenii de civilizație și de cultură, incașii n-au adus contribuții nici originale, nici importante. Astfel, comerțul era aproape inexistent. Incașii nu cunoșteau moneda nici măcar cât a și bobul de cacao. Nu aveau un sistem de scriere, nu cunoșteau pictograma. Aveau noțiuni de geografie cât se poate de vagi. Încolo... Împărțeau anul în 12 luni și 365 de zile, dar în domeniul astronomiei, cunoștințele lor erau mai reduse decât ale astecilor. Determinaseră epoca solstiților și a echinocțiilor, cunoșteau una sau două constelații și observau mișcările planetei Venus. În schimb, în medicină, îi întreceau pe astăzi și chiar popoarele Maia. Cunoșteau metoda sterilizării în terapia rănilor, erau pricebuți în fitoterapie. Aplicau cure homeopatice, întrebuiințând sulful, chinina și Știau să plombeze dinții, în timp ce chirurgii lor vindecau fracturile, practicau amputația membrelor și executau frecvent operații pe craniu, pentru a deschide o ieșire a spiritelor rele. Cu totul original, practicat exclusiv în Imperiul Inca, era procedeul QIPU, de calcul aritmetic pe bază zecimală. Quipu se scrie Q-U-I-P-U. Quilpul era o coardă de 60 de cm, de care atârnau ca niște franjuri o mulțime de alte coarte mai subțiri, de diferite culori și grosimi, cu noduri de diferite forme și mărimi care corespundeau numerelor. La capătul liber al sforii, unitățile, apoi succesiv zecile, sutele, miile și zecile de mii. În felul acesta, cifra totală se citea începând de la extremitatea superioară cu cifra care indica ordinea de valori mai înaltă. Colorile sforilor indicau natura subiectelor sau obiectivelor înregistrate, felul obiectelor, tributului, provincia la care se referea, categoria celor ce plăteau, etc. Cu acest rudimentar, dar original și eficient sistem de notare se întocmau numeroasele tabele statistice, evidența contabilă a administrației vastului Imperiu Inca. Notațiile se puteau referi și la domeniul religios sau militar, nu numai economic. În realitate, cuipul era un fel de cod secret. Numeroase cuipu erau ținute în păstrare cu mare grijă de slujbaș special și putea fi citite numai de interprezi specializat. Cum o scriere pictografică nu exista, cuipul putea să prin funcția sa mnemonică drept un auxiliar pentru o narație metodică a faptelor, sprijinită de cifre și de date.